Ideea abiatzen da lehenik uh, asambladan izagintugun ez tabaitetatik. Gazetxak asterbi urte izango ditu, asambladak olen urte ditu. Eta guk ikusten ginen beharra uh, gure kabuzor proiektu bat uh, bultzatzea lehena eta proiektu uh, politiko bat. Eta beraz uh, kontekstuan noski uh, eragin bat izan dela gure gogoetetetan. Baina kataluniatik aparte ere uh, guk uh, urunetik izan ditugu uh, frantziar esatuan elaman diren buruka sosialak lan legeren adibidez eta gauza biziki bortitzak ikusi ditugu eta entzun ditugu. Eta horrez gain, nahi ginen gaur egune Euskal Herrian bezinen kontekstuari begira ere bai, irak anari begiratu piska bat, eta roi tarazi gatazka politikoak ondorio latzaak izan dituela hemen Ipar Euskal Herrian ere, eta hainbat adibide lan duz, roi Euskal Herriko gazteriari eta Bayonako gazteriari hortan ez dela maitzen, eta pasadena ez urla antzi behar eta entzinatu behar girela denak elgarrekin uh, bakiruntz. Bizik importantea da, eh, azken zinean eh, ez unko errangoa anzteko tendenzia dugula, eh, baina eh, dinamika politikoak egiten dute beh, aurrera begira behar, behar girela asko. Eta hori beharrezkoa da, presoen gaila adibidez biziki aktualitatean da momenta hoetan, eta ezinbesteko da hori aipatzea. Baina hori aipatzeko momentuan ere bai gu ez dugu antzi behar hemen Iparoskal dena, hemen e, amugendua bertzaleak asko sufritu izan du polizia indarkeriaz eta erretresioaz. Eta beraz bai importantea da gu gazteok ere e, entzun ditzagun be, garaiko atxiloketak, garaiko saraikadak. Eta orain egun ere orain arte ez direnak e, konponduak izan hainbat e, gauza eta popo eta jonantzaren kasua adibidez e, horren adireazlea adire dira, ipatu behar da naparra ere, naparren kasua, beraz, ba, bon. pasa denetik gaur egunera begauza asko gertatu dira, eta orain guri tokatzen zaigu, beha hurrera begiratzea, baina nantzigabe guri erriak sufritu dituen hainbat bortizkeria.